Вовчий рейд невпинний і без їжі, без вогню, без взуття, в гарячці. Цього рейду ніхто, ніхто, ніхто не витримає. Це за межею можливого. Його не може витримати тіло, його може витримати тільки залізна душа, залізна воля, що здібна ступати навіть по власній крові, навіть поламаними вже й потрощеними кінцівками. Паморочилась голова і холонула серце перед явною неможливістю той іспит витримати, перед неіздійснимістю мети, перед неймовірністю рятунку. Закрадався сумнів, але він уперто сціпив зуби і відганяв геть усі сумніви. Він найбільше боявся сумнівів, як зради, як ворга в собі. Мусить, він мусить дійти, мусить, він умре, напевно вмре, але тільки переступивши поріг свого дому, тільки зазирнувши в очі синкові і своїй вірній дружині, тільки посміхнувшись до них востаннє, хоч на три цалі, але переступить поріг, і вмре вже по той бік порога. Це було шалене, всеобіймаюче і все перехоплююче бажання. Воно його полонило, воно заволоділо душею і серцем, опонувало всю його істоту, як дикий голод, ні, як гарячка. Так, це була гарячка піднятої на божевільний двобій, гордої, ще ніким і ніколи не упокореної волі, що на грані можливого за всяку ціну хотіла перемогти. Перемогти. І, може, саме тому розум. При всій цій гарячці залишався тверезим, спокійним і ясним. Він був, як сталева стиснена пружина, невблаганно рішений, холодний і точний. Розміркувавши за всіма приписами логіки і діалектики над цілою ситуацією, над дислокацією всіх зовнішніх ворожих сил, над усіма непередбаченими можливостями, а також обчисливши, скільки приблизно вже могли Забігти його друзі в лапках, з якими він так оригінально розлучився недавно на площі, Максим устав і пішов. Він не вибирав торованої дороги, а просто прицілився оком на село, що, не мов би купи гною, товпилося ген над шляхом, приймаючи в себе живий потік, прицілився і пішов навпростець, спустився з урвища на ворсклу. Пройшов повз роззяплені чорні діри у кризі, ще й зазирнув у них. Там було тільки повно чорної води, сплутаних водоростів і жодної тобі оглушеної рибини. Мисливець і рибалка, що сидів у Максимовій душі, просто таки не витримав, щоб не поцікавитись і не відзначити спеціально цього факту. Нікому, в тому числі й йому самому, зовсім не потрібного». Постояв трохи над тими дірами, все ж таки це на рідній ворсклі, на річці його дитинства, що тече туди додому, аж десь повз самісінько його хату. Зітхнув і пішов у зовсім протилежний до напрямку течії ворскли бік. Потім перейшов на другий берег і, натрапивши на одинокий слід сліду снігу, пішов з ним, ступняв в ступню. Слід був протоптаний парою великих чобіт, і ним було легко ступати. Цього Максим навчився давно у диких краях, у диких тварин, що, керовані стихійною мудрістю, користаються як дару і з Божого дару із затрачених зусиль своїх попередників у боротьбі проти сліпої і часом надто тяжкої та без потреби жорстокої дійсності. Слід вів через луки, через замерзлі саги. Через засніжені пагорби І нарешті вивів на шлях перед селом. Тут Максим влився у юрбу І поповз далі разом з усіма. Так, саме поповз, а не пішов. І відзначив, що так само, як і він, повзли, А не йшли тут і всі інші. Жінки з малими дітками і вузликами, Старі бабусі, змучені юнаки з торбами, Бородаті чоловіки в лахмітті, Юрби якихось селян. Серед цивільних було багато військових. Щойно тепер Максим помітив тут те, чого раніше не помічав. Усі ці люди якось не би тупцілися в якомусь тупому, фаталістичному стані, що паралізував їм і тіло, і волю. Це був якийсь стан духовної анабіози, отупіння, трагічного руху за інерцією, супроти власної волі. Руху від страху. Але страх був однаковий, що ззаду, що спереду, що зліва, що справа. Тому і рух той був немов би вислідом суми різнодіючих, і часто дорівнювався нулю. Час від часу люди апатично сідали і сиділи, або лягали і лежали, і тільки загроза бути роздавленими змушували їх уставати і ворушити ногами і руками. Тільки кінотники – та зрідка мотоциклісти пролітали іноді стрімливо, та ще галопом гримотіла часом артилерія. Власне, не артилерія, а лише окремі легкі гармати, бо тяжкі гармати тягнуто волами і коровами. Це була химерна, якась екстраоригінальна, зовсім ніби й не сучасна артилерія. Та химерні були і ці юрби, теж ніби не сучасні юрби, а юрби бранців, Бідних невольників, часів татарських навал, часів Батия і Тимура, Хоч вони і не були пов'язані ланцюгами, але й так шли, наче волокли найтяжчі кайдани. Вони йшли по власній землі, ніби зовсім того і не знали, чи не хотіли знати. Якийсь жахливий парадокс був захований у всьому цьому. Невикричений і невисловлений парадокс. Жах внутрішнього розвалу безнадії, нестерпної душевної кризи. Так ішли цивільні, так вже йшло і багато військових. Вони волокли ноги, аби волокти крок уперед, крок назад, крок праворуч, крок ліворуч. Іти страшно, лишатись страшно, вмерти страшно, жити теж страшно, бо ж світ навколо то суцільний жах, а серця вже вичерпались, і вода вже висякла, висохла, як струмок у пустелі, де від усе знищуючої спеки горить ущент трава і репається земля. І в них уже порепалися серця, і випарилися геть воля. Лишився лише тяжкий тоскний чад і розпач, там, де вона була, чи мала б бути. І ось вони гайдалися, гнані вітром війни, як висохле перекоти поле, крок уперед, крок назад, ішли, і не йшли, коливалися, кручені тим вітром, то туди, то сюди. Вони, здавалось, уже не хотіли і жити, але вони ще не хотіли й умирати. Чому же лише не в силі були остаточно вибрати спосіб і місця, як і де їм найкраще умерти? На сході чи на заході, на півночі чи на півдні, від бомби чи від мотузки, від кулі чи від обуха, у льоху чи під синім небом. Вони тільки прийняли без вибору фатальне і неминуче, однак умирати, і байдужо, безвольно здалися на долю, на призначення. І це навіть було вже для них немовби якоюсь заповіддю нової релігії, епотеозою. Їх філософії жаху. Однак умирати, вім'я ж чого ж умирати? Більшість тут, на цьому шляху, не мала вім'я чого умирати. Хіба що вім'я самої смерти? Чи не в цьому крилася розгадка того парадокса, ключ до того фаталізму, що так позначив своїм тавром усю цю масу? Ця маса, цей людський потік, підхопив і Максима, як каламутна вода підхоплює лист. Зрідка по юрбах чи понад юрбами цих людей пропливали, переганяючи їх, великі хури, навантажені кріслами, друкарськими машинками, валізами і іншими атрибутами штабних канцелярій та особливих відділів разом із манатками і жінками їхніх начальників. А часом і самі начальники сиділи зверху разом з вартою, тримаючи зброю на поготові, Неначе сподівалися нападу ворога кожної хвилини. Це не мало нічого спільного ні з фаталізмом, ні з безвіллям маси. Вони знали, від чого і куди чекали, і зовсім не збиралися вмирати. Село, через яке плинув потік, називалося Головлівка чи щось у тому роді. Це, власне, була вже російська територія.